Просто час від часу неприємно відтягувало м'язи донизу. Чекали вони досить довго. Відпроваджуючи поглядом, спершу закривавлену жінку, яка ридала, мабуть, від усвідомлення, що назавжди втратила пальці. Далі чоловіків на милицях, потім тих зі свіжозабинтованими носами. Дівчинку, які зробили уколи і навіть наклали шви. Коли вони врешті зайшли до кабінету, лікар утомлено подивився на її ключицю в лупу і байдуже сказав, дихаючи хмільними випарами, «Не страшно, до свадьби заживе». Потім підморгнув Дарині і звелів роздягнутися. Не без задоволення провів пальцями по її плечу і щось записав у товстий загальний зошит. «Шину», – сказав він медсестрі, і та перемотала Дарині, Плечі змотаним у багато разів бинтом, так що тепер їй довелося постійно тримати ідеальну осанку. Порекомендувала не мочити бинт і не міняти його самостійно, аби не порушити складені у правильній позиції уламки кістки. Дарина вийшла в передпокій, де вже утворилася нова черга, з дядечка, у якого звисав напіввідрізаний палець правої руки і тітоньки з сильними опіками обличчя. На вулиці підвезли ще когось на швидкий, нібито з ножовими ранами. Дарина знову відчула себе незручно на фоні цих каліцтв. Усі подальші епізоди тієї подорожі збереглися в неї в пам'яті якимись позбавленими руху, ніби застиглі кінокадри або ж прокручений у надто швидкому темпі діафільм. Вона не змогла б відповісти на запитання, чому дала себе переконати Дмитрові та Олексі поїхати не назад додому, а вперед, до моря, залишивши машину ремонтуватися в Херсоні. Вона погодилася, попри те, що відчувала приреченість цієї подорожі і на той момент вже не мали ніякого бажання їхати до моря. Вони постановили винайняти помешкання і відпочивати по-цивільному, а не в наметі, як збиралися. І як відпочивала решта їхньої компанії, що їх вони ностальгійно навідували мало не щовечора, допізна засиджуючись біля вогнища, на якому смажилися зловлені в день мідії біля якого розповідалися історії про пірнання за квалангом, про походи до джерела з прісною водою, де розгорялися суперечки про суть мистецтва та улюблених акторів, письменників, рок-групи, де споживалися великі кількості червоного місцевого кріпленого вина. Попри те, що до дикого пляжу було лише кілька кілометрів, вони почували себе там ніби в іншому вимірі. Це було очевидне самонавіювання. Але Дарина із задоволенням їла тут консерви, яких удома терпіти не могла, не звертала уваги на комарів, пісок на зубах і вечірній холод. Тут її зовсім не дратувала неможливість скупатися. Навпаки, навіть подобалося сидіти під імпровізованим тентом, і спростирадла, і спостерігати за складними і малопередбачуваними маневрами хмар, які миттєво закривали сонце і протягом лічених хвилин затягували ідеально блакитне небо, а потім рясно поливали нагрітий пісок великими краплями сліпого дощу або й справжньої зливи. Її не дротував навіть запах власного поту, який відчутніше у вологому повітрі і зникав на палючому сонці. Запах цей залишався у бентах, які херсонська медсестра понамотувала їй під пахвами, і вночі вона часто прокидалася від цього запаху і роздратування через неможливість позбутися його. Але це роздратування миттєво зникало тут, на дикому пляжі, на якій не наважувалися заходити відпочивальники з місцевих санаторіїв, адже на цьому пляжі прийнято було засмагати на голяса. Щойно вони приходили сюди, як зникала напруга. Здавалося, навіть у межах їхнього трикутника. І щойно всі вони знімали себе одяг, а на дарині залишалася тільки складна переплетена за спиною конструкція з бинтів. Хлопці знову поверталися до своєї звичної поведінки з нею і вже не змагалися наче два півні, хто першим завоює її серце, а ставали цілком нормальними, дотепними і цікавими, якими були раніше. Спрацьовувала якась обернена закономірність, коли еротична напруга спадала разом із одягом і з'являлася відразу після того, як вони вбирались і вирушали назад до помешкання, де зупинилися. Хоча набагато логічнішим було б, якби все відбувалося навпаки. Мабуть, звичка і давно усталені в їхній компанії норми поведінки виявлялися сильнішими за те, що пов'язувало лише їх трьох у нестабільне замкнуте коло,